وَالْحَمْدُ لِللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَا أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ الْأَنْفُسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَدِّيَلَهُ وَأَشْهَدُ أَلَّا, إلا إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن وَسَنَدَنَا وَشَفِيَعَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سُوَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و انكحوا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَرْبَعٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الحناء والتعطر والصباق والنکاح زما محترم مسلمان و, و معززین طا 16 ماده الله رب العز ذ کتاب د سوره نور یو آیات کریمه ااو لست او حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الله رب العزت زماد خلیدا اغا الفاظ اباسی چې اغا زم ما او استادو د ټولو د فارا د دنیا او د اخرت د خیر ذریعہ او د عافیت ذریعہ او زت مندو د دې مجلس دراغونې دو اغا سبب او وجا و زمانا مخ کستا سو دے مولای سب ذکر کړه چا دا دی ځای کې د محله کې زمنګ د د مشره د فريد الله بایسب د زوی علاوه ده داغه بارک منلا دعوت راکړې شوو من حاضر شو او دا خوش خوش خو خوشالی واده خوان دا ډیره خوشحالی ده ځکه چې دی دور کې او واده کې او بیا او را غختل او غوی بیانونه د قرآ او د سنت کول ډیر د خوشالی خبر د ټونه نه ل خوشالی دا ده دون ناروک کوي الله اکبر. دا ڈیرہ د خوش خبره ده دا زکاہ حدیث کے رازی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید چاچ زما یو سنتہم زما د امه د فساد په وخت کې ژوند وکړي چې کل غړ وان شوي وې او او د یو سننه ژوند وکړه الله بدلا د سلو شهیدانو اجر ورکړي خدا اغه سنت چېغه سنت ختم شوي لکه نن وخت کې علما او لدعوت ورکول اغه یې بیان کول زکه اعلان بن نکاح دا د سنانو نه دی خوا شری طریکې سره او نو نوله خلک خبر کا یارهسه چللی راضی او علماء راغلی دي زما د زووی زما دور زما د لور اوواده دی پغې خبر شي خلک او چې په ډمامو خبر شي نوار شیطان اوواز دی او سواد د ګمری نه نور اسم نه دي عس کې راض نه بیاله صلاتو سلام فرمای. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء السر دا غان او ټنګ ټاکور دا د انسان زړه کې منافقت دا سه پیدا کوي لکه څنګه چې پټه اېله او باور کې او هغه سره زرغونی کې مونږه تاسو دا خو خو چې مونږ منافقان شو الله دې مونږ د منافقت نو ساتي نه چې نه خو خو نو بیا اجازه نه نه کاغو او چې څنګه دا وعده دی د دې کولما دا وعده ان شاء الله الرحمن زمونږه اساس او طریقې چې هر وعده کوي د پیغمبر رفاق په طریقه باندې عمل کوو لا بلې خبره تعجيبه وکم مونږ چې د سار ذرا کا سنت کوو او داغه نیت او یاد ما سپخین سالور یا د کا ته سنت کو او بل را پس شاته ډول کې غا گئی او غا چیر را سی یرا ولی سچل لے یرا کا ته سنت کئ د خوشالۍ خبره ده نو خو تاسو په بدوی کخه که کنا نو دا نکام یو سنت ده دام یو سنت ده او یوシャレ وایز کوم سنت عمل پیغمبر وای ان من سنتي نکا زمان سنت ته زمان ده سننو نا ده سنتونو نا یو سنت ته او یو سلو نکا که یو راغست ده دولکی ده پیغمبر سنتو پس دولکی غا گئی سو چو که دامن کم خواروانیو بار کیف در دیره ده خوشاله ای خبر ادا دیره ده خوشاله ای خبر ادا چی یو وعدو او اگه که ده قرآن او سنت بیان ما انتا که عجز نہ پوےګم په قران نه په سنت الله دې موږ علم راکيو عمل الله خو يو سو خبرې کوم اي زت مندو د نبی عليه الصلاه و السلام د بیاثت نمخ کې موضوع چون کې دا د نکاح نه يو خبره باندې متعلق وکم د نبی عليه الصلاه و السلام د بیاثت نمخ کې او خلکو نکاح کول لیکن دنا ايسا عليه السلام نباد دیر زیادہ بگڑاو دیر بگڑاو مختلف طریقے طریقے نا بعد ا زمانه ډېر زیاته بګډاو شوی و ا خلک ډېر بګډاو شوی و نکاونو و دغه مختلفه طریقه و الله اکبر خو څه داسیو سن بلکې ټول داسیو سیا د ياوي طریقه نه چا خالص زنا اگر چنه مې نه نبی علی صلاتو سلام تشریف راوړل او هغه تاریخ ختم کړې دي لکه په زمانہ د جاهلیت کې د مجوسو د مزدک سنوي پیروکار د هغه دا, دا نظریه چې هغره یو زنانانه دی کې دا هر چا یې سدا او دین هرڅل خپل फायदा حاصلول شي ان کا غ موروي ان کا غ خوروي ان کا غ لوروي دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم او دا نه د مجوسو دا نظریه واه زمانه د جاهلیت کې چا غي به وي وی هر مال کې سړې شریک ته نو هغه چې چا څه خبر ډيري بي بيانوي ځاسه کبډیر مال او اغینا به اغستل او اغ نور له به ور کول کداغه نه به خزه بوت لا او کداغه نه به لور بوت کار سی بوت لري چا د اختیار نو چا اغن ایثار کړي دمجوسو دارنګ عام کورونو تباغې دغه څخه دل او لګ زمانہ چې کله د دې حکومت راغله نو پاغې کې علما د تاریخ ذکر کړي چې انتها تاره به هایو رسیدہ تره دې پوره چې زینہ دومره امشوا چې چا وخ خپل پلار نه پیجند چې زما پلار سوکته دارنګ بل طرف ته ایسایانو ایسایانو دا نظریاوه الله اکبر چا غي دا وې دنیا کے پسند د دوو سيزونو د واجې ده وې او زنانانه او یو مکاسب او کسبونا لحاظا دوال پری خودل زنانیم پری خودل او لال غارونو نه او غارونو که کی کینه استل رهبانیت اختیار کو او زنانا و بار راواتی اغی بخپل خیٹ دا پارا چه سا او نو ار کس مخل کو بسر سخبت لی او کارون بیکول چې کم غلط کس مخل کو اغی غلط فائده واغستا او زنا دمرا عام یا چا مور او پلار او داسه سزونه نه په جنگل چې زم پلار سوک دی او زه یې مې سوک دی زینه دوم را امشوا دارنګ د ایساانو ګن ظلمونه او غلط نظریات قسمه قسم دارنګ مشرکین مکه د ایسا نظریاتو د زنانه مبارکه نوغام دنیا نه پټ نه او د تاریخ او اوراق او پاڼې پاغه باندي اوسم ثوري دي چې دا غي ظلمونه دا غي ظلمونه نه یو ظلم دا حضرت عمر رضی الله تعالی او ذکر کړي اغه وایي کن قریش کن ما شاررا کوریشین نغلی بننی سااع فیل جایلی یا منګا د او دو کور دا ڈالله اودو کوے شو جمہ داب په زمانی د جاہییلیت کې په خضوبان د غالیگوو قسم ما قسم بمونکل بمونکلدارنگ کےغازے کرکئی۔ وایما کُننا ناوذ النساء فی الجاهلیت شیء حضرت عمر فرمای زمانی د جاهلیت کې منګه زنانا به هیڅ قسمه شیم نه غاڼه چې زنا نام لاس شی کې زنا د پلار فکر کیوا دا غي اس اختیار بنو که زنانا به د پلار فکر کې ضرور فکر کې دا خاون فکر کې دا اس مقام نو دا اس مرتبه نو او نه صدا د پارا کسمه دغه اختیار نو دارنګي زمانه د جاهلیت کې علما ذکر کوي د تاریخ هغه وايي چې دا ربو دان سریوا چې غي به یو طرف ته عام غنواکيات تی پدی باندې یو طرف ته خو دې د سپیتر بیات کوس په بے پالا او دغه ما قسم خدمتونه به کول لیکن هغه بس جوندی لونه خه خوله جونډي لونه اوبې راغستو اوبې خه او پدی باندې غواکيات موجود دی الله اکبر امام داریمی ا واقع یو واقعه را نقل کوي هغه وای امام دارمی وای وای د نبی علی صلاتو والسلام یو سړی راغې او نبی علی صلاتو والسلام ته ارشاد فرمایو چې ما زمانی د جاہلیت کې ډېر لور دفن کړي دي خو زمای یو لروه کانت مصره تم به دوایي کله چې ما هغې تواو که به زما په اووا باندې ډیره زیاته خوشالی ده ډیره زیاته به خوشحالهوه دا لرووا ی رض ماور ته اوواوکهه او ماچی کله دیتهواازو ک د ما په سررا روان نه ده ما سره را ض او زما آواز بندې خوشحالی کي چې ما تخپل خپل پلار اووازو که خوشحاله وه را روانوي زما د کور نه داسې ل غونته لري یو کویو؟ او ما دا لور هغه کوي غاړه لراوستاو ا کوي دا چې مې کله زونډ کلا غرزوله میوته نوې اخیری आवाज دا غې دا ویا ابتا یا ابتا و زما ابا و زما ابا جان او و زما فلارا و ابا جان اوی دا ټیم دا ما غرزوله دا دا غې اخیری आवाज چې ما دا او دا و اورید او ا کوي ته لړا هملا شو نوې علي صلوات و سلام روایت کې راضی د نبی علیه السلام سترګونه داسې وکه داره والي چې د نبی علیه السلام سترو وې وکه ختمه شو او وکه ودری دی د دې ختمه دو د واجنا دا ظلم شورو دارنګي د دا عربو په زمانه د جاهلیت کې داو چې هغه کې و الله اکبر چرتا دانو چې خزه پخپل افخه باندې نکاو کې نا نا داشینو زمانی د جاهلیت کې دانو چې خزامام په خپل خواخا باندې نکاح کوي لکه زمونږه استاسو جاهلان پښتانه هغه یادوي خزا په خواخا خاون کوي او خزا په خواخا خاون کوي چې کم ځای خوشحالي کم ځای راضي التبه ورکړي دا سينو دا رنګي میراث کې به منتقل کېدا الله الله د آخرت کې دا غيوي او خبر رات کوي مختصره ده د مجوسو دغه نظریه چې هغه وي ارزنانا دا هرچا د پارا حلال دا دارنگی عربو کی دا نظریوه چې اغیبا اللہ اکبر اغیبا دا میرا نئی مور سر آمونی کا قران کریم دا یادت تردد کئ قران کریم و لا تن کیو ما نہ کہا باو کوم ما لا تن کیو تاسو نه کار کوي دا اغاز انا نو سراچ است تاسو بلارانو دا سرا نکاو نه کړی دی ها, ها ما قد سلفه مخک چ زمانہ د جاہلیت کې څه شوې دی د جاہلیت وا ابادرته الله رب العزت معفک اغه فریک دای لیکن اوس پتا سدا ظلمونه نه کوي او یو یو شی ذکر کوي الله او یو یو اغه زنانه چې اغه کم الله حرام کړی دي د يهو د مجوس او انظريا شي غیبوي هر زنانه د هر چا د پار حلاله دا ان کا موری دي سره کور والي جائز دي ان کا غخوري دي سره کور والي جائز دي او دغه نظریا یاد ساتي کم چې زمونږه استاسو نا پوها مسلمانان یا اغت تعلیمی آخطا مسلمانان اغی لگیادین او اغی وی زمنگ آیدل او زمنگ نموناه اغی یورف ته په یورف که دا نظریه اس آمده خواه دا نظریه اوس یورف کې آمده چه اغی دا وی چهارا زنانه او اغی دا موسم کرده فن نوم دا عباحت کلی سره اغی وطوی وی اوسم دا شه جائز ده قران کریم واینا نا دا سیندا حرایم تا علیکم উمماتکم تاسو باندې استاسو میندې حرامې دي و ابناتکم تاسو لونه په تاسو باندې حرامې دي و اخواتکم خین تاسو خیندې تاسو باندې حرامې دي و ماتکم تاسو پپو ګانې و اخالاتکم او تاسو امسی ګانې و بناتل وَبَنَاتُ الْأَخِي ستاسو رویره وَبَنَاتُ الْأُخْتِ او ستاسو خرزه دا ٹول پتاسو بانده حرامی ده دارنگه وَبَنَاتُ الْأَخِي و امهاتو کم ملاتی ارزانکم آغا رزای مندی ستاسو چه تاسو لی پی در دی دام ستاسو مورده دا سر ستاسو نکانکی گی دارنگی و ام و اخواتو کم من الرزا تی کم خور چه تاسرا پی رودلی دی و ستار رزای خورده آدر باندی حرام دا دارنگی و امهاتو نساو کم از تاسو خواخگانی و ربائی بو کوملاتی فی حضورکم الله <سؤال> آغا پرکٹ استاسو چې کم داغه مور سره تاسو کورواله کړه داغه سره لور راغلې دا دام پتا سو باندې حرامه دا نه چې د مجوس په شانته قسمه قسم ظلمونه وکوي اوای چې اراز نه نه زمنګ د جائز دا نه نه نه دانګ قران کریم ذکر کوي حال أَبْنَائِكُمُ ابنا اکومل الذي ڏ من اصللااب کوم انګاني دا بې هرا میدي ه ب وال مو سونا شوی زنانا چې د بل پنی کاېدي نو پ بے ح میدي။ دان د مجوسو دا اغه نظری چې غیبا کې سما کې سم ظلم کوه کده چا خور به بوتل او کده چا لور به بوتلا کخپلا لور او خور به بوتل دا ظلم تردید دید الله او دا رنګي زمانہ د جاهلیت کې تقریبا علماد علماد علما د تاریخ دا رنګي علما ذکر کړي چې کې نکاحو تقریبا لس قسمه باندې نکاح او لس قسمه باندې امام بخاري ذکر کړي امام بخاری پر روایت دازرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے سلور قسم نکاہ ذکر کری او نور علماء ذکر کری چنلس قسم نکاہ تقریباً یو نکاہ دا غینا دا چہی طبع نکاہ البولا دبو علت نکاہ بولت وی خاون کی دل او زمانې د جاهیت کې د ښې مقام داو سرب دا و چېیا صرب جنسی تسکین د پاراوه چې بس هغې ن خپل خواش کوه کا نور دغې سک اسم مکان بنو نکول بغو لکې به دا چې غی بخ یو خضاه یا زیاتې خې خپل ملکیت کې را او کا بهلس کشل که شل بهوي خوب دی ب چرا بستا د ب مالک ګرزې د بس د ب مالک شو کا بار سمروي صرب جنسی تسکین د هغې نه او غختل دغې حق بیا دا کو که نهبی غختل نه کو خوبس دیو مالک داغه به اس واکو اختیار نو یو داغینه داو بل داغینه نکاح البدل نکاح البدل کې بداو الله اکبر نکاح البدل کې بداو چې یو مجلس کې با یو تن یو دوتان یو بل سره ملاو شو وی راضا کنا و ما او تاب خپل کور کې بدلیو کو زما خزبه استا شو استا خزبه زما شي زما خذا وستا وستا خذا زما د به یو بلور کړي او عام مختصر غونتي مجلس کې به دا تبادل او ادا بدل شي خپا کې امام خو تر سوچ زما پدې معاشره کې نظر دی دغه قسم طریقه اگر چې دا اوس ولدنې کانون خو نه ور لیکن دا طریقې اوسم او دا زمنګ د ملک چې کم غټایت ابسران دی خاص کر ير فوس وغیرہ کې ما تخت خلق نه پښتانه نه خبره دا غټای اکثر داسې تبادله کوي او داسې غن واقعيات بیا راغلي د خلکو د نظر لاندې دا تبادله غي کوي رز دوش کوله دروش کوله دا بدل شي او نبی علی صلاتو السلام ویلو لا ترکب النسونن من کان قبلکم خبردار تاسو بده پخوانو په طریقو باندې یوزل بیا روانېږي هغه زمانه د جاہلیت بیا وروجوندې کېږي بی بلکې ډېره وروجوندې شوی دا یوداغینا بلداغینا و نکاح المتہ نکاح المتہ زمانی د جاهلیت کې اغه بداو چې یو لسره زو د پاره پس خاص مہر باندې یاد دریو د دوو دو رز د پاره په خاص مہر باندې وې تبه زما چې کم ده بس قضا ش او راز د الله سود رز د پاره نکاح تړو لسره زو د پاره نکاح تړو اغه به راستا یاد دریو د زمانی د جاهلیت کې او بس وقت یا وخت به تر شو طلاق ملګ طبیا ضرورت نو خود به خود به خزه چکم نه نوغه لاو جدا بشوا او داغه نه کم بچی چې به پیدا کیدو اب مور ته منسوب کیدو مور ته منصوب, منصوب دا رنگه د زمانه د جاهلیت د نکاحونه یو نکاح نکاح الخدن نکاح الخدن به دیته عربی کې خدن اغیر او اشنا شداغی پا نم اغسطو بانده بانده شرمیگی خزویو کسرهوی خیدن اغا پت یار او اشنا چې دا غې فن نوم باندې باندې شر میږي زمانه د جاہلیت کې به تاسو چې د جنی سره خځه سره به دوستي جوړه شو، اوبراوسته شو او په کور کې به دیره شو، په هغه سره به تعلقي ازدواجی قائم شو، نه به کې مهرو، نه به کې جابو، نه به کې قبول او خو بس اوب کور تر اوسته شو هغه سره به تعلق قائم شو، چې کله به هغه با, با همي رضامندیه ختمه شو، خزا او پخپل لاړه او د بخپل کور کې پاتې شو او دینه جن بچو پیدا شوه او منسوب کې نو منصب کې د خپل مورتا د عام د زمانې د جایلې د ظلمونونو د زنانه سره اوس دغه طریقو سم یورپ کې جاری ده او یورپيان دا عام کړي ده او نکاح ال خدن دارنګې زمانې د جایلې د نکاونا یو نکارو نکاح نکاح زاینا نکاو زاینا غی دی ته چې کلهجنګ به او شو مثل ان سار نه بهجن اووشو تر ماضی ګه پورې اوڅوک بهفااتې هی نو, نو کم او څوک به مفت هین شو نو چې کم به کمزې شو د غوی ځنا نه بره اوستی شوي او اابه دی ښې هر قسم متطلق بیاغی سره جز لره او د ته نقا نهوي الله اکبر دانګې زمانې د جاهلییت دنیقاون نه یو نکان ن کاو نکا نکا شار او نقاؤ شغار اوواغې کې ب دا چېیوی سر پر کې با یاو جنایوا کرد د بر ویرا وا کرد د بخور زاو او کرد د بلور وا بل تبه د زتاله درکم په دې شرط باندي چې تب مال خپل لور خور راکه یا به ت مال خپل ویرا و غیر راکه او مہر و غیر او پکینی راز دا ابو زده استا شو د زما شوی او هغه کې بده زنانه حق ضایع کده هغه ته بیا یو قسم لا پس پکایي باندي کته شو زکه مہر و غیر دارنګي زمانے د دا جاهلیت د نکاونو نه یو نکاح نکاح الاستبزاء نکاح الاستبزاء او هغه کې به دا طریقه الله اکبر د به طوب انتهاوا خلق یو تربت په نوم د غیرت مړیدل او بل تربت د به غیرتوب انتهاوا نکاح الاستبزاء کې بداو چا خلق با دا سکار او کوچ د نسل دا غي کروالې او د کوټه والي د پاره چا به خود کاراکاو اوا به خ کو نو یو خیسته سړی سره به خپله خزهولږله او د بېجوالله اختیار کوه تلارشه او د سره سوچ پیو کا دا به نکول استبزاوه د سره یو سووش پیوکه او کله چېغ نه هغه عمل به شو بیا به دا غ نه را له خپل کور ته او د د خض به شوه دی ته ب نیکول استیبزاوه دا, دا دی د پاره کول چې نسلښسته شي او نسل دا زلم شورو زمانې د جاه کې یو زې د جاه لیت دنی کاون نه یو نقاون ن راحت نیک راحت او راحت ب دی تهوي چې لته نبره جمعشدی او ښذې سره او داغې سره به کورووالی وکو ل نه په یو زلبان دی او چې کلباره شو شوغې سره کووروالی بهوشو۔ اغل اغه نه بچکم حمل ټهراو شو اغه لاس تا نه بیا بچه بکله پیدا شو دی برا غختل او دا غي با اس طاقت نو چغي ایثار شوه ایثار دی بن شورا تلبه کلا چی با غي رالل او دی خواته برالل دی بچ پکم باندي گو تخکي خدا چدارت دی دای زوی ده او دی پلار دی نوابه ده د خاون شو بکایه بلاړل دا نکان نکا او راحت نهم قسمه نکا اغداو نکا او البغايا نکاول بغایا د کنجر تو بنکا او د کنجرو نکا او داسو ا بداسو چاړې کبلاسو کاسو نسوا چې ارسو رو رابلل او دا داسه خزو په قربانه بجنډې با لګې دلې و آدابا د کنجرو کورونه الله اکبر حل تبرال او اغي سرهبه لطافند شو دغې نه به خپل حاجت پورا ک او چاغې نه به پورا کړه نو اغې نه پس پ بیا داوا چې قیافه شناس فراغه او هغه چې بچاته وي چې دا د زوی لري نو به داغه خاون شو د نکاح طریقې وي او یو نکاح د زمونږه اساس او کوم معروف نکاح چده چې مونږه تلو چای کی جابوم وي او کی قبولوم وي داننګي کی مهرم وي الله اکبر یو دانه کاو نبی علی صلاتو والسلام راغه او تمام نکاونې ختم کړه اغه د ماجوسو نظریا چې هغه وی هر یو ځانانه حرامه ده هر یو ځانانه حلاله ده اغه چې کوم د مټاو کړه قران کریم راغه اغه تیری ختم وکړي دارنګ قران کریم راغه الله اکبر او یو لفظ کې ا ټول تمام نکاونا باټي لوګورځول او قران کریم واي وا او هلالکم ما ورا ازالکم انت غیرا مسافیحین الله اکبر تاسو دا پارا د محرماتونه کمی زنانا چې دا واستار ما دا وې چې دا حرامې دي دا حرامې دي د دې محرماتو زنانو نه علاوه تاسو دا پارا زنانا حلال دي خو بده شرط باندې چې تاسو باغ طلب کوي په معلونو باندې مانا مهر بوله ورکوې داسې نه چې هغه کې با د نکاول مطیب داس یو دا, دا نه چې نکاول راحت وي دا نه چې نکاول بغایا وي چا بداوی نکاول استبزا ونا ننتب تغو باموالکم مالنا بور کوئی ماهر باور کوئی او محسنین غیر مسافین قید نکا کے راستن کی قید نکا کے راستن کی غیر مسافین دانا چ صرف مستی باوب اسی قید نکا کے بیراولی پای ٹولو کے دغی یا اللہ فصرا اللہ رب د جناب نبی کریم سرور کائنات زوبانی مبارک باندې پدر یا الله فسر الله اکبر اغه तमाम نکاونا باطل وګرزل او رب کائنات اغه د عزت الله طریقا اغه د عزت اغه طریقا چې کما د انبیاء طریقا او اغه د عزت انکه هغه باطي پر خدا آغا زمانی کے آغا او هغه زمانه د جاهلیت کې کم نکاونې چو هغه تسنس او تباو برباد وګرزل الله اکبر د عزت اغه طریقې باطي پر خدا الله او نه کا داد انبیاء او سنت نه کا داد انبیاء او سنت او چي سنتي نو په سنت کې چي سنتي نو په سنت کے الله اکبر قران کریم ذکر کئ والا قد ارسلنا رسلا من قبل کا وجعل لهم ازواج و ذريه او جناب محمد رسول الله ما ستانا مخکي انبياء کرام لي گليو او دا غيده پاره ما بي بی بيان او اولاد گر زوليو اولاد او بي بی بيان مي الله اکبر دا غيده پاره گر زوليو نو ابي بيانن بی کول او اولاد फायदा کدل دا د انبیا او سنت دي دغه واجینا قران کریم دنيکا باره کې قسمه قسم ترغيبات ورغې شارتا وای فن کیحو ما طعبلکم من النساء تاسو د आवाज نو سرنیکاو کی چې کمه تاسو تا محبوب وي ها ها دو دو کوي دریک کوي سالور کوي سورا چې کویل لیکن ها بشر تیچ دار پمابین کې به انصاف کې د سالورو پوری اجازت ته انصاف بکه شرطه قرانی کریم و ان کی حل آیا منکم من کول لا ودن او کوي بیوا ده کڑو لاو دو نو کئی ستاسو کم ناوا د کړي ده اغی لاو دو نو کئی بلکه ده خزو سرا اغا میل میلا فومینا محبت دایو فیتری شده لوی زینا لین ناسی حب و شہواتی من النسائی والبنین والقناتیر المقنطرہ خلقو تا آغا دو خوخی دو سیزونو اغا مینه خیستکڑه شویده بی بیانه ولبنین دو زامنو سر مینه دارنگی نور اشیاز کرکی دی سر مینه وی فیطرتن نو زنانو تا میل میلاف دارنگی داغی سر مینه دیو فیطری شده لیکن پا حالال نکاکی واخلا نو دو غلطو نبابچ شد ها نکا اوکا اوکا دین اریگی اللہ اکبر چیزما یرسوستے زغریبی ما فقیری ما محتاجی ما زما سشش تن از سنگ نکاو کم الله ويعن كه هول اياما منكم وغب وعد كړولا جنيدا کا لختي خو چې نا وعد کړدي ستا سنانو دا غي نکاو نو کوي واسواله من عبادكم و امكم او اب وعد کړي ستاسو سود وین سنا ستا سود غلا مانو نا چې کلا روح رحم ته وي او د وعد قابل وينو غي لا مود نو کوي ها یاکونو فقرا یغنیه الله من فضل کچره غی غریبان وی محتاجین الله به د خپل فضل نہ د خپل مال دار کی د خپل مال به مال دار کی خنکاون او الله کوي د دیواجنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قول موجود ده آغا وی الله اکبر اتیو الله اماه کوم بیی مین نیک خل خلکا تاسو تا چې الله رابولی زت د نقا په باره کې کمکم کړی دی د هغې تا بدارو کو یو نقاونه او کوي ینجززله کوم معواده کوم منلغی آغا چې تا سره الله د دا مالداره کا مواده کړی د نو الله با تا سره پوه ک و فیل فور بې در سره فه کې مالداره بهمو کې خو تاسو ن کارو ک عبد الله ابن مسعود کول علامه ابن کثیر د دی آیات لاندره نقل کئ او وی علامه ابن کثیر وی چې عبد الله ابن مسعود فرمای ال تام سل غنا فن نکا اے خلکا مالداری په نکا کې الټوي نکا کې مالداری الټوي نکاو کې خپل بچیلن تو بیا ګوره چې الله امداد کوي او کني کوي زمنګ خلق لونه شهره خانادانی م منسوبه باندې منسوبه باندې منسوبه م باندې منصوبی ما الله اللہ و ای حدیث کے رازی اللہ اکبر تزوجو توالدو تناسلو اے خلقہ اے خلقہ تزوجو نکاو نو کئی تا والدو بچی فیدا کئی تا ناسلو نسلو ندیر نا کئی فا انی مباہم بکوم الامام یوم القیامہ زمحمد عربی فرزد قیامت باندی بستاسو پا کسرت باندی فخر کوم استاسو پا دیروالی باندی و تا لا تاوا لدو تانا ساللو فنی موبا همبی کومل اوماما دارنې حس کې راځی نه بیالیی فرمای آرو من سنن لند مورسلین ا خبردار سور سیزنا دا د س نتو د بییاو ندي د س ننو د بییاو ندي یو دا الل حناو پلاسنو خپونه غره ښا ګیروان مراد ښا پلا لاسنو باندې وسړې نه کریزه نه لګای غره ښا الله نهاو نه کریزه لګول داد انبیاء کرامو سنتي اجيسب تا غره ښا دا الهناو واتاعترو واتاعترو اتر <عطر> لگا ول خوشبو لگا ول دا د انبيای کرامو سنت د ټول انبياو سنت بل اسواکو اس مسواک دا د انبياو سنت د ټول انبياو سنت ها مسواک دانغه سلورم ان نکا نکا د انبياو سنت ارباوم من سنن المرسالینا خبردار سلور سی زونا داد انبیاء او د سنت ندی او د انبیاء او سنتتی الهینا نکریز لگاول وتاترو خوشبو لگاول والسواکوم مسواک کول ون نکاون نکا کول دارنگی او روایت کی راضی جناب نبی کریم سرور کائنات ارشاد فرمای ارباوم من اسوابہن فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرة سلور سی زنه دي سوک چا غي تور سېدل اوغه اومنتل د دنیا او د آخرت خیر ورکړې شو یو قلبا شاکرا چالا چ شکر ګزار زړه ورکړې شو والسانن زاکرا چالا چ داسې جبه ورکړې شو چې ا ذکرې وی ذکر او د الله یاد کړي و بادانن لا الصابره داس بدن الله چاله ورک چې مصیبتو ناراضي مشکلات راضی په بدن خانو نه دا لپ دین چې کم مشکلات راضی چې توحید د قبر پرستۍ رد کئ د شرکيات او رد کئ د بدعات او رد کئ او پاغي کې کم مصايب راضي مبتدعين مشرکین قبر پرستاله کم تکالیف درکئ او پاغي باندې تا کم مصیبتو صبر کئ چاله چې دا بدن ورکړې شو چې دې پاږې صبر کوي نو دا لا د دنیا او دا خیرت خیر ورکړې شو وا بادانن علل آل بالا صبره او سلورم شه هغه چې د دنیا او دا خیرت د خیرون نه دی و زو جاتن لا تبغي حوبن فی نفسها و مالی چاله چې داسی بیبی ورکړې شوا چې هغه دا خپل خواون په خپل نفس کې او په خپل د خاون په مال کې په ګنابه باندې دا مجبورہ کئ پغونای نہ مجبورہ داسې بیبی والا الله ورکلا نو د لا د دنیا او د اخرت خیر ورکړې شو دا رنګ او روایت کې راځي نبی علی صلواۃ والسلام فرمایي د دنیا متاع اون خبردار ای خلکا دا دنیا ګوره ساز او سامان دې سکا د سکا سکا د ساز او سامان دې وَخَيْرُ مَتَّاعِهَا الْمَرْأَةُ سَوَالِهَا لیکن ده ده بہترین سامان او غر سامان اغا نیکا بیبی ده نیکا بیبی ده خواه نیکا بیبی چه نیکا بیبی نو ده در بہترین سامان ده به دنیا ده سامان نو دانا ده دا نا چه کور تا لرشه او اغیر چه کم ده نو زال نا ده کنجه یو دم جوڑه کدی بس نا کا چه او خا پردادار حیا دار نهسته او پردکی او صرف د خاون هغه توجه ځان تر او خاون سرمنه کوي د نور چا سره ستالک دانا چکور کې دن نه نو کور کې د غو جل او چه بار اوزی نو خوشبوگان پزان بنده و لگو کلس و کلس آلانکی حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمائی کل چه زنا نادو کور اوزی او دا خوشبو لگی نو فی اکزا و کزا دا زانیه دا زناکار دا چه دا دی پچا پا کم و سالو بندی خوشبو لگی او دا غصب متزی دا دا سدلک آغای صرف بدفعلی که مفتلا دا فی اکزا و کزا نبی علیه السلام فرمائی بل له روایت کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے ان نما حبب الی ی من دنیاکم النساء و الطيب اے خلقا ما تستسدی دنیانا تستسدی دنیانا اللہ اکبر دو اس زنا محبوب دی ان نساء یوب بی, بیانی بی بیانی یعنی داغی حقوق ادا کول و او بلا خوش او بیا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایے وجاؤلۃ قرۃ و اینی فی الصلاہ جماعت دسترغو یا خاله ابونس کی غر زیاده لیدا الله دانغه حدیث کرا زی نبی علیہ الصلات والسلام داسیو جماعت د نوجوانانو باند روان نه نبی علیہ الصلات والسلام یا معاشر الشباب اے خلکا او د وانا نوټول گیا من کومل منکم فلیتته زوج تاسو کې چې سوک دنی کا اوطاق او تان لري. فیا ته زهووجنو فکار دا چې د د نقاو کې نکیوکېولې نه هو غزو لیل بواې احساننو لیل فرجې ځکه داې کا دا, دا, دا, دا نظر بندهون کې د ډیر او د شرمګا ډیرښ فااضت کوون کې د ډیرښ فاظت د شرم ګاوه سره کېږي او د نظر به پااره ډیر خبرهون کې الله او بیا نه بیالی صلاتتو سلام فرمای ومل لم یستطعه تاسو کې څوک چې څوک د نه کا طاقت نه لري نو فعلېه بالسوم په دا باندې په کار دی چې روځي دا بردد فارا ډالی نظر بندول غواړي د محارمونه د پردو زنانونه دا د الله حکم دی ذکر العرب عزت فرمایو کل للمؤمنین لا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم مؤمنن توایا چې د خپل نظرونه بنکې د پردو زنانو نه د محارمونه ویحفظوا فروجهم او د خپل شرم گاونو حفاظت وکړي او نبی علی صلاتو السلام وی د بهترینه طریقہ ان کادې فَإِنَّهُ أَغَذُلُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ دا ڈیر پاکون کے د شرم گا شہید اگدار س گناں نہ محفوظ کی او چھ کلہ محفوظے دو قیامت پرز باندے و بیا خوشالے ی ریوایت کرازی علامہ ابن کثیر ہا روایت رانا کل کڑے اگ وے کلو عینن باقیا ت یوملقیامہ ہرستر گا د قیامت پرس دا بجڑی دن کیو جاڑی با ہرستر گا إلا عینن عن کو نه إلا عینن غزت عما حرم الله مگر اغسترګه د قیامت پر سبب خوف او به خطر وي او هغه به جاړینه کما سترګه چې د محارم او د حرام سیزون د لانه بن شوی دا او په دې نه کا بنديګي او چې دې نه کا سلام سوق بند نشي نو ډېر بدبخت دي اړ بدبخت دا چې بډای او پدې لارو کې ناشته دا زنانه پدې لارو باندې تیريږي دا ترې پوند نه کپاره پوری ګوره بیا په دې خبر ناراضي پخ کاته باندې دا دا لوی بدبختي بیا چې پدېم باندې شونه دا لوی بدبخت دی الله اکبر و عینن صهرت فی سبیل الله دویمه اگستر غا د قیامت پر ځ باندې آ باندې جاړي چې دا غې دا لا پلار کې سوکې کړي جهاد کې جهاد دا الله لپاره سپی سبیل الله چې کله مطلق ذکر شي نو مراد ته نه جهاد وي جهاد کیو سترګا دا او هغه سوکی کړي دا د مجاهدینو دغه سترګو د قیامت پر ځ باندې نه جوړ یو دینه با اوخ کنه زی به خوف او به خطر وي او درېما هغه سترګا حدیث کرا زي و عینن تخرج منها مثل راس الذباب من خشیت الله دریمه هغه سترګا چې په اوازې والی کې خلوت کې د مسجد ساروم را اوخ کام دا غینه د الله دی یره د وج اوتنو داسترګونه جوړي الله اکبر چرا شو کېنی او دا الله دی یره د وج نه یو ګټ کې ځان لشه او جوړي الله تعالی استانه یریګم او استانه فرمانه کېړي د غسترګو د قیامت پر زبانه به خوفوین الله اکبر دارنګې حدیث کی رازی، لکه کم رواج چی ما تاستا ہوئی، و احسن لیل فارج، دا دا شرمگا دا فاردیر خیو دال دے دا او دا محفوظ کئی، او نبی علیہ السلام فرمائی، مَا اکفولو لی ما بین اللہیت، ما بین اللہیئی و ما بین الرجلی چا لہو الجنہ، چانچ مالد دو, دو سیزنو آغا زمانت راکوزی مواری راکڑا، د دوا سيزونو يا د جابياو يا د شرمغا نو اقفل له الجننه زر زر جنت زموارما او دا پدي باندي کی الله اکبر د نکاح سره نکاح ډير بهترين شي دي د جنا نبي عليه السلام کسمه کسم ترغیبات ور کوي يو حديث کرا مشکات کی روایت رازي علامه ابن کثیر عمران نقل کوي مشکات کی روایت رازي دغه قسم خلق دي الله د غې خلکو عمداد وی خاامخ کوي ف استون حکو الله هاونه هم درې خلق خلک دي چې الله دغې خلق, اللہ خلق امداد خا مخ کوي ال کوئ یو دا اننا کې هولهزی یوری دو اففاغ نک کوون کې چې پهدينین یتبانندې نکا کوي چې زدې پاک شم او پاک دامه نهدي شمن نو الله د د خاامخ خا مداد کوي او د الله برابر برابرئ دویم والل مقابلهی یوریدل ا دویمغ غلام چیان موقاب دی آقاوتویللی دي چې که دومره پیسې د راړی نو به دی تممره پیسې د راې نو زبه د آزاد کومغا ی چې او د مقاب شي او اغله پیسې ګوري او ځان اادده نو الله ددي سړی امداد کوي او درمغ سړیل مجاهدو فی سیل الله مجاهد. دا لا پلار که چې جهاد کوي الله د دې سړي خامہ خیمدات کوي نو نه دا یو او بهترین شه او دا د څو ننو د انبيانو نه ده دا مونږه تاسو چینل راځم شو نو دا هغه یو سنت دي او هغه د انبيای کرامو او سنت دا رنګ د نبي عليه صلوات و سلام دا ګڼ ترغيبات الله رب العزت هر کور کې داسه خوشحالي راوړي او الله را ال عزت زنم زومنګ نکاونا داس اوګرځي چې او حقیقتن د قران او د سنت اگرانا کې دن دن اوشي داس د الله اوګرځي او څنګه چې زما امید دا دا دی ان شاء الله الرحمن چې دای دی به چې د وعده دي طریقې سره شو نو ان شاء الله زما د نه دا تمام ده چې دای به ان د نه پس پس سنت طریقې خمه زدار ګرام فریک دا یو سننه جواندې کال له بل سنت باندې جواندې کوي الله دې طوله توفيق ورکي طوله دې الله توفيق ورکي خا ګیرا کینشي کول او ګیرا خړول ډېر لوی ګناه ده خا مینس کې پکې بل خبر را دا ډېر لوی ګناه ده فرد دین غره لوی اخوا ګناه بل نشته ری خا کدا وایي چې جهنم ته لړ شو نو ګیرا کینشي کې یو خره وي او کدا چې جنت ته لړ شو نو بیا زکه دا د زکه هم دوه دو تنه دي د نبی عليه الصلاه والسلام دربار کې اورا غلي دي او ګيره خلل او, او چې نبی عليه الصلاه والسلام دا سې کتلي وي وای لا کوما من امركما بهزا ود جهنم کندې مو زايشه او دا هر ګيره خلل تر قیامت پورې خيره ده ها هر ګيره خلل ته ود جهنم کندې مو زايشه تا استادا چا ویلي دي دا دې د حکومت تخپل <سؤال> بچا ویلي دي و ما تخپل <سؤال> بادشاه او خپل رب په دې ګيره باندې حکم کړه لري الله اکبر دا دا ګيره کې اساس له سن ما تخپل رب دا حکم کړه دي نو دا ان شاء الله چې کم دن با سنت بام د ژوند کې الله دې ولا توفیق ورکړي او الله د زمون ټول غم او خادي د سنت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعو ګرځي عزتمنو وګا غم کې ويرو جنمے سالوختے وی او داس زونه وی داس زونه وی غم ګوره غم نه ښا او پاغه غم بل الله تابص ر پاس بل غم را بل غم برا ولی غم د پیغمبر د طریقې موافق کوي خوشحالی خادی در باندې را د پیغمبر د طریقې سنت طریقه دا بچي اګه دلړشی الته کې د نکاح او شي او بس پلار یا رور دغه محرم اګه جنید را روانه کی کله ځای نو سنت کا داره چې پیدالی را ولې کله خیر د را دی ولې گاډی کې بیا د الله سونی و خاونته دیواله کې چې ها د استابې بيدا واخل دغه نکاح دغه نه پس چې کورواله او شی شپته رشي سارد ولې می وڅه او صحابې راغلل دي او صحابې راغلل دي او هغه باندې دا سو خوشبو لګېدل د لنبي له سلام او د خوشبو در باندې صدا وی یا رسول الله ما او بیگانه کا کړ نبی دو عليه الصلاه والسلام ارشاد فرمای اولم ولو بشاتن وليموكا د واده ډوډۍ یوکا اگر که یو پیسکوره ولینی خو او کا د واده روټۍ یوکا دا سنت طریقې نو میاش مخ کې واچ کم نه دا خبرتله او دا چې کم نه خپل طنګره او دا چې کم نو بیاشته نکرریزی دي دا مننددي ده اوس په کې دا مصیبت جوړه شوی دی چېغا لکانو نه پهې نوې جوړئ د د نامې نه بهله کاک جوړ نو سره د جوړی دا موسیبتونه شوه دا نه دا زونه ختم ک دا د پیغمبر طرقی نه دي. دا د پیغمبر سنت دی او د پیغمبر سنت به د پیغمبر په سنت باندې کو او کو که, که نه انشاءالله او الررحمن کا غمر رازی که خادی رای. نو دا به د پیغمبر د سنتو مووافق خوو. الله اکبر دانګ یو خبره بلا واورای عزت مند یو خبره بلا کوم چې زمنګا استاد دې ما شرکه اگر ډیر یو لوی ظلم دی چې کاله د بچ کا کوي او د بچی کا کوي نو دانا چې بس کمزای کی هغه خوشاله دی که خوشاله نه دی نو بس ارزای کی ورتړای نه د جنین بامتپوس کې دالک نه بامتپوس کې چې خوشالي الا ولا کوي ها دا زه کوم چېروستو په بیا تاسو دشمنۍ کوي چې تلاکوونه غغی کی کې خوښنی نو بیای دشمنی کوي او قرآن قرآ منو خوشت نه قرآې کریم سر توبه دا س بقره ذکر کوی ذکر کو ذکر کوي مسائل ذکر کوي د تلا کوو اخیره کېئ واللهتان ساول فضله بین نه کوم هر سومره تلاکوونه واقع شي لیکن خبردار بیاابم خپل ما بین کې یو بل سر احسان نه پرې د یحسان به سوره طلاق لگی دل طلاق په مسلو باندې ده که طلاق واقع شونه بیا الله وای واطمیرو بینکم بالمعروف ولما بین کے با یو بل سرا ضرور ولیا زندگی تی روی زکا طلاق واقع دا شو داد الله طرف نه لیکل شو د خزه د خاون کور جوړ نشو نو دغه شبته جوړیدو دغه شبته جوړیدو نو دغه باندې رستو بیا تاسو خام خا دشمنی کوئی نو چې خام خا دشمنی کوئی نو مخکې دا اول ول د بچاینه تاسو کوی او که بچای له چرت مو چرته داس زای او بچای مو انکار کو زنانه او سره د کډر زیات ظلم کیږي زمون د پختو په معاشره کې او د اغه زمانه د جاہلیت رسوم چې هغه کې زنانه میراث غنل لشهو چې کمزای به ور کولا او کمزای کې بدغه خو خو ور کولا به دغه خپل سواق نو د دیو جن حدیث کې رازي نبی علی صلاتو سلام فرمایي استعمر النساء في ابصارهن دخپل بچونه دخپل لونو نا تاسو کې دا غيد نه کاونو په بارا کې تاسو پاتې نه کې او اغې ته بداوای چې بچي دي زکه خوشاله او که خوشاله نه تاسو پاتې نه کې استعمر النساء في ابصارهن دارنګي حديث کې ارازي نبی علیه صلات و سلام فرمائی لا تو زویجو بناتکم من رجول دمیمی خپل زنانا خپل لنا بد اخلاکا بد سڑی لما ورکوئی یا بد صورت علا ارچالا اللہ ار سنگ پیدا کړي چې څنګه بس که بد صورتی خود چه خزا و سر خوشالی ورکوالا بس نبی علیه صلات و سلام فرمائی ورکوالا ند خوشاله خخی استادن و میورکوالا چه نور دی و نه ند خوشالا دکه نه بیاله لا سلام فرماي کم کو سی زونه نهخوا نری نهخواخوا نو د زنا نام د نری نه نه دا, دا سی زونه خواښي نو تاپوس پې نه کوې دا ځکه هم چې د پختو په معشره کې ج لی شي نو کا ل کې کارو ک چې زما د دیذا کې خواه نه دا او دا نه کوم یاره بس لکې نو لک ته خوخه بهوه که ج او کوې نه کاره نه دا پختتنو ته لوی غخ کاري. جی نوی بابا خزا پخپل خخ باندې خاون کئ دا داس شوی دا دا داس شوی دا دا ډیر لوی ظلم دی او دا ظلم به د قیامت پر باند باند با از باندې په پختنو تیری تیاری خطیری او د دې واجب دی د دې پختنو زایچ کم د جهنم بیا ګرځي او ظلم او ظلمات و یوم القیامه دا به تیاری و د قیامت پر از باندې الله اکبر قران کریم او احادیث د زنان حق ذکر کئ چه بسن الله خوشالا خواهن تا دا حکم ده چنده دا خوشاله نو دا غی خپل طریقی ده کور کې جوڑا خرا نغه نو قرآن کریم طریقی زکر که یو دا فائزو هنو وازو نسیت ورطاو کا کاغی سرام سمنشو نو وحجورو هنو زای دا سملاستو که جداوال اختیار کا که دیشی دی سر سمشی کاغی سرام سمنشو وزربو هنو دا سه د حدودو دن دن لک کولو مو کا اغه سره سامه نشه نو قرانی کریم بیا ذکر کئ بیا ذکر کئ قرانی کریم وان امراۃ خافت من بالها نشوزا او ارازا فلا جنح علیهما ای یصلحا بینهما صلح خپل ما بین کې د صلح وکي او کپاغم کارونه شو نو داغې نه فست قرانی کریم ذکر کئ وے دواه کامین دوامن سیفان د مقررش یو دا خان خاندان د خزینہ یو دا خان خاندان د سړینہ کدی د اصلاح اراده وی الله بدای کی جوړه خراولی کداغې نه پس نه نو د پختنونو دا ظلم چې بس وای دا زما خزره چې دا ما سر نه خوشاله دا په خوش ټول عمر چې کمند نو پکور کې نه ستې زما پنیکا کې او زب آسان الله کم قران کریم وېدا ظلم باندې کې قران کریم وې فامساکم فا بماروفن یا خيسته طريقه سره ای سر سارا کا او تسریهم به احسان یا خيسته طريقه سره آزاده کا چې خپل خواږه ژوند کمزای کې تیرې چاغه تیر کی او کدا سي نه نو ده به يو يو ظلم باندې الله رب العزت تاسو کوي یو يو ظلم باندې الله تاسو کوي دا یو جنه حدیث کې رازي نبي عليه الصلاه فرمای اتق الله فی زایفین اے خلکا د الله نو یریږي د دوو کمزور په بارکه د دوا کمزور په بارکه د الله نو یریږي الیتیم ول مرء یو ایتیم او یو خزا د بلانه د دې بارکه یریږي ګوره ها خزا کمزوره شهره کنا د خپل حق ته پوس نشي کولې غریبي نو دی وای سوق دا پر زمانه بل سوق کی جنې چې تا کوې د نو شه خوشاله ني او دا وای نو دی بداسي کی دا زمام په کویدنه کې ناشتي بلغر سوګ دې لراشي نور به د غیرت کدم چرتنی خو دې ل وړر تکلې په برې ته بلا سوې زه نور به پښتون نه خبر دا ظلم دی الله پیغمبر وای دین اوه ریږي دا ظلم مکه وي دارنګ حدیث کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي اس توسو بن نسای خیره خبردار ای خلکا زه د زناانه او پهباره کې د خیر ویت قبول کوئ غور د خیر وسییت زره تهداوام چې د زنا او سره د خیر کا معامله کوي د نرمی مع مله کوئ زناناو سره ظلم کوی زیات تیمو کوی الله را بولیزت دی ما چې سوی تاسو اوورې دل الله د ما او تاسو ټول لا په دیبانې د عمل تو فیق را کې او داې زمنګه ستاسو د دنیا او د خیرت د خیر ذریعہ او ګځئ عزتمنو هرڅ کېږې په دی باند چبس منګه دا اوو چې دا قران زمنګا دا الله کتاب ده او بس منګه با په دې باندې خپل غم او خادی با په دې باندې زمنګ هارا ماملاو با په دې باندې نو زمنګ ستا سمنس کې و مینا مې محبت باموي ار سبب او کدا قران د امو د مینس او بس ګره بیا به اسني ځکه مولای سېبنا زمما خو سره داسې تعلق نشته دل تر عالم سې مې غزتن دا مطالبه کوم چې به تاسو د قران درس کئ او تاسو تا دا داوام چې د قران درس ته پکې نه او هر قسمه پردې مرده چې پزړا باندې هغه بل با لري کوي او د الله دا کتاب زده کوي دنیاو مو خوښته شي اخرت مو خوښته شي الله د زمونږه استادو د ټولو دنیا او اخرت هغه خوښتا وګرځوي زمونږه غړي له ګناو نه معاف کړي اللهم ته محتاج زموږ د رسول صلی الله علیه و علیه محمد وال صلی الله و علیه اسماعیل <سؤال> غرام محترم اور ادونکو د مولانا مکتی توسي په دا بیان چې پسګل په لي آزاد کشمیر اتحاد جماعت کې د زيور الرحمن دوارد پر سلسله کې په 15 دالتو ادارال کې سره د دې د ملاري دو پټا ساتي ارشاد توید سنت اینڈ سیریز مرکه دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مې چار جنگیار اور سوابي پرپرایټر انور شیخ توهيدي موبایل نمبر